Розділ 19. Битва за місто. Виглядає жахливо, зауважив Ендрю Емілу. Вони стояли на вежі собору, зачаровані грандіозним видовищем битви, що розгорталася перед ними. Проти стін міста, від одного його краю до іншого, вишикувалося двохсотисячне військо з розгорнутими прапорами та оголеними мечами. Над містом наростав низький звук рога. У гору злетіла темна хмара стріл, випущених з луків, у переміж із палаючими стрілами арбалетів, списами, дротиками й камінням, здавалося, вона сягне небес. У відповідь пролунав громовий гурки сотень гармат, що вистрілили. За кілька секунд небо закрила нова хмара стріл, за нею ще одна і ще. Здійнявся дикий гвалт, і немов єдине ціле орда кинулася вперед, на смертоносне поле, що розділяє дві армії. Вони бігли, незважаючи на численні втрати, розмахуючи мечами й сокирами, а над їхніми головами летіли тисячі стріл. Наступаюча орда прорвалася через зовнішнє укріплення, перестрибуючи через ями, трощачі загородження із загострених кілків. З північного флангу оборони здійнялася хмара диму, що пробігла, наче по фордовому шнуру, по всій довжині укріплень. Сотні тугар впали на землю, але решта з жахливим криком продовжували наступ. Вони кращі, ніж піхота бунтівників, меланхолійно зауважив Ендрю. Але більш жахлива відгукнувся Еміл. Старий лікар подивився на Ендрію, поплескав його по плечу. «Мабуть, піду на своє місце. Справ мені сьогодні, схоже, вистачить». Відчуваючи, що настав час прощатися, вони стривожено призирнулися, Єміл мовчки почав спускатися приставними сходами. Залп за залпом лунали над полем, і на місце тугар, що впали, одразу ж ставали інші та вперед, наближаючись до брустверів. Стрілки, вишиквані щільними рядами, розчищили собі шлях, аж поки врешті-решт не підійшли в притул, стріляючи в упор по оборонних спорудах. Ендрю бачив, як поранені падають на лінії оборони і ополченці допомагають відносити їх у місто захищеними проходами. Простір між зовнішнім бруствором і внутрішньою стіною швидко ставав смертельно небезпечним, тому що поза захищеними проходами люди потрапляли під дежальний дощ стріл. У новому місті між двох стін почалися пожежі, і ті, хто намагався їх гасити, падали жертвами смертоносного обстрілу. Жахливий рев битви хвилями заливав місто. Страшні стогони поранених, крики ворогів і безперервний грім гармат і мушкетів злилися в один пекельний гуркіт, якого Ендрю ніколи не чув раніше. На північ від східного бастіону над бруствером з'явилися темні фігури, які стрибали впалаючи вогнем рови. Зав'язалася дика рукопашна битва, озброєні списами ополченці забралися на бруствери, зіштовхуючи тугар, щоб закрити несподівано утворений пролом в обороні. Телеграф поруч з Ендрю застукотів, і Мітчелєл почав швидко записувати повідомлення. «Баррі, сер. Вигукнув Мітчелєл. Він просить надіслати ще один полк з мушкатами. «Ще рано, чорт забирай!» Крикнув Ендрю. Минуло лише кілька хвилин. Скаже йому, що він має триматися з тим, що в нього є. Пролом в обороні все збільшувався. Нарвуючи, Ендрю навів бінокль на небезпечне місце. Він побачив, як уперепросувається багатотисячний загін під командуванням калинки, і молився про себе, щоб їм вдалося заткнути діру. Досі він завжди бився на передовій, відчуваючи дикий захват і цілком занурюючись у божевілля битви. Тепер йому доводилося стояти тут самому, командуючи пересуванням своїх частин, щоб якомога довше протриматися проти цього нескінченного наступу. Перший прорив «Мій карт» торжествував Тула. Сонце ще за дві над Добрієм. А перемога вже близько. Схвильований Муста намагався утримати свого коня на місці, не відриваючи погляду від пролому в обороні, що збільшувався. Пошліть на фланги побільше стрільців на підтримку. Крикнув Муста. Ми маємо завадити їм закрити прорив. Продовжуйте наступ по всій лінії. Калинка похмуро стояв посеред поля, не помічаючи людей, які щільно оточили свого ватажка і тримали над головами щити, щоб закрити його від смертоносних стріл, що падали з неба. Ополчення багатотисячним натовпом кидалося вперед із войовничими криками, і сотні гинули, не встигнувши добігти до прориву, що утворився. Тугари продовжували наступати через пролом, який досяг уже 50 ярдів завширшки. Деякі тугари були вже за земляним валом, вражаючи одним ударом меча по кілька людей. Навкруги панував хаос. З високого бастіону праворуч, повернені на 180 градусів, Гармати поливали вогнем цей натовп, знищуючи без розбору і своїх, і ворогів. І все ж тугари наступали. Підрозділи ополченців здригнулися, злякано озираючись на східні ворота, які були забиті людьми, що виходили їм на допомогу. «Ах так, мої миші!» – крикнув Калинка, незграбно піднявши меч. «Анумо, давайте-но спробуємо вкусити їх сильніше». І, незважаючи на протести своїх помічників, він рушив у саму гущевину тих, хто б'ється. «Поїхали!» – крикнув Одональд, вибігши з північно-східного бастіону. Схопившись у кабіну Бангора, він захоплено закричав, коли Меладі відкрив дросельну заслінку. Паровоз напружився під вагою вантажу, колеса закрутилися, їй з зусиллям поїзд рушив уперед, гуркочучи на стиках рейок. Свисток верещав, машина набирала хід, а ополченці, які натовпом бігли до прориву, розеє сипалися в різні боки, коли потяг із двома броньованими вагонами попереду та позаду повз них повзних рейках. З кожною хвилиною натовп навколо залізничного полотна ставав дедалі щільнішим, лунали крики і лайка, звідусіль сипалися стріли, споруди з обох боків палах котіли вогнем. Наближаючись до повороту з одного пекла в інше, Одональд побачив ціль за чверть милі попереду. «Боже на небесах, допоможе нам дістатися туди!» Вигукнув він. Одональд виліз із кабіни машиніста і почав пробиратися вздовж паровоза, тримаючись за поручні. «Тоді я паровоз емчав, смикаючись і розгойдуючись». Стріли з металевими наконечниками вдаряли об паровоз, висікаючи іскри. Діставшись до переднього щеплення, Одональд стрибнув на дах причепленого спереду вагона. Рейки попереду були запружені людьми, які намагалися забратися з їхнього шляху і паровоз тепер тихо повзу перед, безперервно свистячи. З дороги, чорт забирай, кричав Одональд. З дороги. Поступово вони просувалися, проте здавалося, що це битва наближається назустріч поїзду. Загони ополченців почали відступати, марно намагаючись врятуватися від орди, що насувалася на них. Сотні тугар проривалися за укріплення, не звертаючи уваги на втрати. Поїзд проскочив по мосту через широкий рів і знову почав набирати швидкість. На іншому боці рову дорога була вільнішою, оскільки ополченці в паніці кинулися натовпом до міських стін. Самотній тугарин стояв на рейках, здивовано вете упившись у потяг. Він метнув свій спис водональда, але той, пригнувшись, вистрілив у відповідь, скинувши воїна з насипу. Поїзд дійшов до краю пролому тож попереду і ліворуч від них було видно лише залишки загонів ополченців, які відступали під нестримним натиском ворогів. «Зупинись тут, Меладі!» Ополченці попереду ще відчайдушно намагалися битися, але він не міг більше чекати. «Лягай!» – крикнув Одональд. Ті, хто бачив його і зрозумів, що має статися, впали ниць на землю закрили голови руками, проте багато хто не помічав, що відбувається в них за спиною. «Господи, прости мені все!» Прошепотів, перехрестившись, «О Дональд». Потім він ривком відкрив кришку люка під ногами. «Отримуйте виродки. Стінки вагона розчинилися, відкривши дула чотирьох наполеонів. Пролунав оглушливий гуркіт гармат, що стріляли по черзі. Відача збила О Дональда з ніг, і він злякався, що вагон зараз перекинеться, зійшовши з рейок. Другий вагон із шістьма легкими гарматами наслідував приклад першого. Понад тисяча ядер, Змішаних з обривками ланцюгів і уламками заліза, полетіли в пролом. Атака тугар похитнулася від цього удару. Пробігши назад по вагону, Одональд застрибнув у кабіну паровоза йопік руки, схопившись за гарячий метал. Ворожа стріла розірвала його рукав, і рука митєво закрижаніла. Слідом за ним у кабіну вірвалася ціла зграя стріл. Продовжую рухатися потихеньку вперед. Крикнув Одональ машиністу. Поїзд знову хитнувся. Коли вистрілили чотири важкі гармати, а за ними шість задніх. Позаду поїзд до полченці, набравшись духу, почали повертатися до прориву. Одональд забрався на дерев'яний тендер і проповз через люк до заднього вагона. Команда суздальців у дикому збудженні передавала снаряди через люки, заряджала гармати і розстрілювала ворога майже в упор. Стріли влітали через бійниці, часто знаходячи свою ціль, але коли хтось падав, інший одразу ж ставав на його місце, і стрілянина відновлювалася. Навести знарядя на стіни. Скомандував Одональд. Зметіть звідти цих клятих стрільців. Підійшовши до однієї зі зброї, Одональд сам підняв дуло вгору і прицілився. Потім він задоволено відступив назад, схопився за витяжний шнур і різко смикнув. Затвор клацнув, знарядя загуркотіло, виплювуючи вихор ланцюгів і цвяхів. Стіна миттєво розчистилася на півдюжини кроків в обидва боки. Поїзд повільно просувався вперед, латаючи пролом в обороні. Нарешті, коли вони вже майже досягли бруствера біля східних воріт, тугари не витримали і почали відступати перед вогнедишним драконом. Набравшись духу, ополченці кинулися вперед, незважаючи на втрати. Зі сторожового бастіону біля воріт вийшов новий полк із мушкатами, який почав пробратися до стіни, щоб укріпити оборону. За кілька хвилин їхній вогонь почав змітати ряди атакуючих назад у рів. Пітне обличчя Одональда почорніло від диму, він виповз із броньованого вагона і кинувся до Меладі, який дивився на нього, широко посміхаючись. Не найвдаліший із моїх рейсів, але дуже близько до того. Голосно крикнув Меладі, майже оглухлий від гуркоту вибухів. «Побудь тут!» – крикнув Одональд і, зістрибнувши з поїзда, побіг до входу в бастіон. За хвилину він вискочив назад, вказуючи на південь. Там ще один прорив, біля дороги на форт колен Поїхали. Коли поїзд від'їхав, Одональд озирнувся на Різанину, що відбувалася там, де вони щойно були. Протягом ста ярдів ледь можна було знайти місце, де була б видно землю. Будівлі між залізничним насипом і стіною палах котіли у вогні, відкидаючи похмурі відблизки на тих, хто бився. Убитих і поранених було так гагато, що Одональд не одразу помітив розпластане тіло селянина і поруч із ним прапор із зображенням миші. «Продовжувати наступ!» – кричав Тула, його голос майже зривався. «Ми не можемо зупинитися зараз, не можемо, ви мене чуєте!» Його помічники ветеупилися в нього, в очах деяких був страх. Тула озернувся на мусту, який байдуже сидів верхи на коні. «Питання в тому, хто першим зламається, мій карт!» Вони не можуть довго продовжувати такий обстріл. Муста навіть не спромігся кинути на свого головнокомандувача хоча б мимобіжний погляд. Сонце приміщалося на захід, а зовнішнє укріплення худоби все ще трималися. Півдюжини разів вони проривалися всередину, але їх знову відкидали назад то потужні удари дракона, то зброя, що вивергає грім, то стрій озброєних людей з-за стін. Це має колись скінчитися, думав Муста. «Приготуй Олькту», – сказав Муста, дивлячись на Тулу, і відправ її туди. Говорячи це, він помітив стов диму над північно-східним бастіоном. «Якнайбільше катапульт на цю позицію. Ми увійдемо в місто ближче до вечора, перед заходом сонця». Тула кивнув на знак згоди і віддав наказ вістовим, які одразу ж кинулися виконувати його. «Зараз вони отримають наш сюрприз», – похмуро подумав Муста. Хоча йому бридка була думка, що його люди забруднять руки зброєю худоби, оскільки це знижувало їхні військові заслуги, але з цим нічого не можна було вдіяти. «Несіть його сюди!» – крикнула Кетлін. Вона була в жаху. Її помічниця вилила на стіл води і поклала на нього пораненого. Калинка на силу розплющив очі і подивився на Кетлін. Миша забула пригнутися до землі. «Я повинен поговорити з Одональдом про вибір цілі для гармат», Вимовив селянин, намагаючись посміхнутися. «О, калин, калин!» – прошепотіла вона, ледь стримуючи сльози. Довгі місяці вона вчилася в Еміла, готувалася до цього дня. Чому його тут немає? Рани і порізи вона вміла лікувати, але це. Вона допомагала Емілу з першого дня битви, але зараз їй уперше доводилося робити це самій. Помічниця Кетлін, суздальська дівчина, обережно розрізала сорочку калинки. Він щосили намагався стримати стогони, коли від рани відривали присохлий одяг. Дівчина вміло змивала кров із понівечиної руки. Кетлін вимила руки в лимонній настоянці. Який це поранений за сьогоднішній день? П'яте десятий. Сотий. Страшний гуркіт рознісся кімнатою, поранений підвівся і зі страхом озрнувся. Через двері їй було видно, як з надвору завалилася сусідня будівля, що загорілася. «Не думай про це», – говорила вона собі, – «не бійся». Вона показала жестом на киплячий казан. Помічниця витягла з вогню щіпці, діставши ними інструменти з окропу, поклала їх на чисте прострадло. Хвилюючись, вона підійшла до калинки. «Буде боляче», – прошепотіла вона заспокійливо. Калинка скривився і заплющив очі. Вона знала, що доведеться зробити, але все ж, сподіваючись на неможливе, ще раз обмацала рану. Калинка вигнувся на столі і закричав, коли пальці Кейтлін проникли в рану. Всередині вона намацала лише гострі уламки кістки. Вона обережно прибрала руку. «Ти знаєш, що мені доведеться зробити?» Пошепки запитала Кейтлін. Широко розплющивши очі, селянин тільки кивнув. «У нас ще є дещо, щоб приспати тебе, поки я буду працювати», сказала Кейтлін і подала помічниці знак. «У вас на всіх цього вистачає?» «Звісно», зрехала вона. Гадаю, що цього разу я скористаюся перевагою свого звання. Нехай буде особливе лікування, прошепотів селянин. Зараз ти заснеш, сказала Кетлін захриплим голосом. Помічниця підійшла до Калинки з паперовим конусом і встановила його на обличчі пораненого. Тепер ми з полковником зможемо купувати одну пару рукавичок на двох, прошепотів Калинка, намагаючись засміятися і відливаючи у благословенне забуття. Боже, дай мені врятувати цю людину. Звернулася Кетлін із молитвою, уперше за багато років перехрестившись, і почала працювати. Ендрю втомлено обперся на парапет, намагаючись влити в себе чашку обпалюючого чаю, яку йому приніс молодий помічник. Зовнішнє кільце міста, здавалося, було цілком охоплене полум'ям, тут і там з'являлися спалих розривів, небо закривало щільне палена диму. Вогонь знищував останні залишки нового міста. Ми можемо їх зупинити, тривожно запитав Касмар, дивлячись на це божевілля. Принаймні ми змусимо їх заплатити за їхній обід, похмуро пробурчав Ендрю. Мічелєл, чиє обличчя, попри холод, блищило віпоту, відірвав смужку паперу і передав її Ендрю. То повернувся, подивився вгору, на повітряну кулю, що висіла за кілька сотень футів над ним. Узявши бінокль, він вдивлявся крізь диму те, що відбувалося в зазначеному Петрачу напрямку. Раптовий порив західного вітру розігнав димову завісу. Ендрю відклав бінокль і глянув на Мічелла. Пошли Геюстону наказ приготуватися перекинути за моєю командою резерв, що залишився до північно-східного бастіону. Зеве з південним бастіоном і скаже їм, щоб вони підігнали броньований поїзд на північ. І нехай поквапляться. Передай Гансу, що ми задіюємо все, що в нас є. Ендрю передав бінокль Касмару, який ахнув від подову. Це лише перевірка з їхнього боку, холодно сказав Ендрю, забираючи бінокль назад. Зі світанку не слабшала атака по всій лінії фронту. Було півдюжини проломів в оборонних спорудах, останній і найгірший із них біля південної стіни, де він був змушений вести в бій половину резерву, який якраз зараз намагався закрити пролом. І тепер, коли сонце майже сіло, вороги вирішили завдати свого головного удару. П'яте десятитисячна армія, яка нерухомо простоала весь день, кинулася, як стріла, прямо до північно-східного бастіону. Кар-карт Муста повернув коня, щоб наступаючи могли пройти повз. Навколо нього гортанно сурмили сотні наргів, сотні барабанщиків вибивали своїми паличками громоподібний дріб. Від усього цього волосся ставало дибки. Муста, Муста! Ревли воїни Олькти, вилезачи з окопів і прямуючи вперед на чолі стулою. Багатотисячна армія кінних лучників, що розташувалася по обидва боки від нього, відправила в політ один заряд смертоносних стріл за іншим. «Чи можу я поїхати з тобою, мій карт?» Муста, повернувшись, побачив Кубату, який під'їхав до нього, одягнений у доспехи рядового воїна, на боці його висіли видалені види піхаве. Хвилину Муста мовчав. «Ти маєш бути зі старими», – тихо сказав він. Кубата спробував видавити усмішку. Ти не послухав мене, сказав Кубата спокійно. Ось що зробив Тула. Він показав на залите кров'ю поле битви. Але ти, як і раніше, мій Каркарт, і Орда, мій народ, а поле битви – те місце, де я хотів би померти. Крім того, я чув, що мій маленький експеримент скоро буде втілений у життя, і мені було б цікаво це побачити. «Іди назад», – спокійно сказав Муста. Кубата похитав головою. Усмішка на мить осяяла обличчя Мусти. «Ну, давай подивимося, з чого зроблені ті тварі, яких ти тепер називаєш людьми», сказав Каркартій, розвернувши коня, поскакав поруч із наступаючою шеренгою. Підтримуйте вогонь!» – кричав Ганс, скочивши на стіну укріплень і не зважаючи на дощ стріл. Їхній резерв був на межі. Гитва, що тривала вже майже десять годин, поглинала величезну кількість зброї та боєприпасів. Перші ряди супротивника пішли в атаку. Пригнувшись, Ганс підняв свій карабін угору, а потім різко опустив його вниз. Одночасно вибухнули вогнем тисяча мушкетів і дюжина артилерійських знарядь. Тут же все зникло в хмарах диму, з яких з усіх боків лізли натовпи ворогів, просуваючись уперед, стрибаючи в рови. Відступивши під захист бастіону, Ганс оглянув своїх стомлених битвою людей. Вони були напружені до межі, адже перед ними була лише одна альтернатива, або відбити цю атаку – або загинути. Ланцюг атакуючих, що розтягнувся на 400 ярдів по фронту, невблаганно насувався. За хвилину він побачив туманні силуети захисників, які забираються на бруствер і падають під вогнем супротивника. Але на їхньому місці одразу ж з'являлися нові воїни. Ніколи за всі роки він не бачив такої запеклої атаки, навіть під антітамом, де бунтівники шість разів атакували їх, а їхні поранені та витірядами лежали по всьому кукурудзаному полю. «Боєприпаси на межі!» Крикнув один із помічників, вказуючи на склад, звідки люди поспішно виносили коробки з патронами і артилерійські снаряди. Подивившись знову на поле бою, він просто онімів. З ворожого розташування вибігли два ряди тугар, які кинулися вперед десятифутовими кроками. Стрибнувши врів, вони почали дертися вгору по стіні південного бастіону, розштовхуючи інших воїнів. У руках у них були мушкити. Вони навчилися користуватися ними. Подумав приголомшений Ганц. Усі, як один, вороги забралися на стіну. Сотні мушкетів націлилися прямо на захисників, які продовжували оборонятися двома шеренгами. Шквал вогню вирвався з рядів тугар. Понад сотню вбитих і поранених упали з укріплень. Тут же полк, що тримав оборону, розпався й побіг від ворогів, у яких тепер була така сама зброя. Натовп воїнів, що розмахували сокирами, Дерся на стіну слідом за тугарськими мушкетерами, які невміло презаряджали свою зброю. Кілька артилерійських знарядь на бастіоні змітали тугар зі стіни картечю, але ті трималися. У відповідь пролунав ще один залп, і над головами воїнів із сокирами полетіли кулі, вражаючи ряди новгроців, які намагалися перегрупуватися на бастіоні. Захисники не витримали їх, підганяні панікою, кинулися в бік внутрішньої стіни. Ополченці, які трималися досі, застигли на місці, а потім із дикими криками теж почали відступати. Ганс, морщачись, дивився, як за лічені секунди в його обороні утворився пролом завширшки 200 ярдів. З іншого боку те саме. Крикнув хтось, і Ганс побіг до північно-західного кута бастіону. Внизу, біля дороги вздовж річки, він побачив інший пролом, навіть більший, ніж перший. Крізь нього проривалися мушкет тугар Їхній вогонь тіснив захисників. З річки Оганкіт посилав залп за залпом у фланг наступаючих, але ті йшли вперед, незважаючи на втрати. Ганс підійшов до телеграфіста. «Передай у штаб», – тихо сказав він. «Потрібні боєприпаси, – здаю північно-східний бастіон, пропоную евакуацію всієї зовнішньої лінії оборони». Відвернувшись від телеграфіста, що витріщив очі, він оглянув своїх людей. «Хапайте зброю й мотайте звідси», – Поки не пізно. Охоплений жахом, Одональд скочив на дах броньованого вагона, щоб краще бачити, тоді як поїзд, що рухався заднім ходом, зупинився. Від зовнішнього земляного валу до внутрішньої стіни тисячами пробиралися тугари. Іти в наступ було марно, оскільки тисячі захисників у паніці кинулися назад, втікаючи бурхливою масою через східні ворота в місто під захист його стін. Одональд ривком відкрив люк і засунув голову у вагон. Відкривайте бічні двері і витягуйте з нарядя, наказав він. Зістрибнувши на насип, він побіг уздовж вагона, відкриваючи замки на бічних стінках. З вагона почали вистрибувати артилеристи, тягнучи за собою на канатах наполеони. Монстри вагою в тонну погано слухалися людей і, викочуючись із вагона, врізалися в натовп відступаючих. Кілька втікачів постраждали, але ніхто не зупинився допомогти тим, хто впав, пробігши повз Бангор Одональд хотів застрибнути на другий вагон, але йому завадив натовп, що тісно обступив поїзд. «Заклепуйте гармати і забирайтеся звідси!» Крикнув Одональд суздальцям, які, покидавши знарядя, приєдналися до обслуги, що обслуговувала Наполеони, допомагаючи їм притягнути важкі знарядя в безпечне місце по інший бік воріт. «Меладі, давай йти звідси!» Крикнув Одональд, забравшись назад у кабіну. «Одну хвилину, – відповів Меладі, – я наздожену тебе!» Одональд схопив його за руку. «Не валяй, дурня», – сказав він, дивлячись прямо в очі машиністу. «Хто я? Іди звідси, тупи ірландцю». У цей момент увагу Одональда привернуло щось у натовпі відступаючих. Вихопивши револьвер, він крутнув його і зник у людському вирі. Меладі, схопивши важкий гайковий ключ, вистрибнув із кабіни і понісся в бік головного вагона, в якому були Наполеони. Від'єднавши вагон, він забрався на паровоз і одним ударом гайкового ключа зім'яв у клубок-клапан, що перекриває подачу пари. Перебираючись назад у кабіну, він схопив за комірку кочегара Суздальця і зіштовхнув його з поїзда. «На жаль, не можу тебе підвести, синку», – крикнув Меладі йому вслід. Він відкрив заслінку, щоб тиск пари зріс, і почав чекати, коли охоплений панікою нато впромчить повз. Нарешті з'явився перший тугарин, за ним ще один, а потім ціла маса нападників. Меладі відпустив гальма і дав повний хід. Бангор рвонув назад, набираючи швидкість. З кожною секундою тиск у котлах зростав. Меладі висунувся з кабіни, дивлячись на натовп за тендером і броньованим вагоном. Тугари акуратними шеренгами швидко наступали. «Я їду з тобою, Бангор». Заволав Меладі, і поїзд врізався в натовп ворогів, наче гаряче лезо вліт. Машиніст, волаючи від захоплення, відстрілювався з двох револьверів. «Сюди, ідіть сюди, хади. Машина набирала швидкість, підминаючи пі себе тіла воїнів, але тут через зіткнення з ними вагон зійшов із рейок. Сотні тугар одразу ж оточили покаліченого дракона, рубаючи його сокирами й мечами, дерлися в кабіну, звідки продовжували лунати постріли. Раптом все потонуло в хмарі пари, вогню та шматків металу, що розірвався. Муста з кубатою галопом попрямували до бруствера, Коні обережно стрибали між тілами полеглих. Забравшись нагору, Муста на хвилину завмер, захоплений видовищем. На сотні ярдів по обидва боки наступала його армія. Потужний рев раптом перервав його роздуми, і, подивившись ліворуч, він побачив гігантську хмару вогню й пари. Із суворим обличчям Муста спостерігав, як біла тінь смерті прокотилася рядами наступаючих, проробивши в них великий пролом. Наступ на хвилину захлинувся, але потім його воїни з новою силою кинулися до східних воріт. «Чудово!» – вигукнув Муста, дивлячись, як сотні лучників випустили палаючі стріли в дров'яні стіни внутрішнього міста. «Підтягніть катапульти!» – крикнув Муста. «Встановіть їх уздовж укріплень і на кутовій вежі». Він вказав на північно-східний бастіон, де вечірній бриз розвівав прапор із кінським хвостом. «Чудово, Кубата, це просто чудово!» Але старий воїн мовчав і похмуро дивився на тисячі трупів, ціну всього цього божевілля. Вперед, пустимо їм кров, кричав Муста, вказуючи на натовп пополченців, що запекло пробувалися через вузькі північно-східні ворота. "Тепер його треба швидше прибирати звідси", сказала Кетлін своїй помічниці, яка стояла поруч із ношами. «Віднесіть його до доктора Вайса, він у головному соборі. Ходімо з нами", благала дівчина. "Одну хвилину" Відповіла Кейтлін, намагаючись перекричати страшний гвалт, що доносився з надвору. «Я не можу залишити тут цю людину, доки не закінчу». Вона вказала на юного суздальця, що стискав свою скалічену ногу. «Він не виживе, якщо я не зупиню кровотечу. Віднесіть Калина в безпечне місце». Калинка підвівся на ношах і спробував щось сказати. Нахилившись, Кейтлін поцілувала його в лоб. «Скажи Ендрю, що я завжди буду любити його» прошепотіла вона. Вона попрямувала до операційного столу і, тихо розмовляючи з пораненим, приспала його і взялася до роботи. «Звільніть дорогу!» кричав Ендрю, який йшов на чолі колони. Вони на силу пробивалися крізь охоплений жахом натовп відступаючих. Перед ним йшов ланцюг солдатів 35-го полку, які намагалися вишикувати залишки розгромлених полків і послати їх до дров'яних стін міста, які вже починали палах котити. «Ендрю!» Ганс з'явився у воротах, кров струменіла по його обличчю. Ендрю спішився і почав пробиратися на зустріч другові. «Там, зовні, безнадійно це», – сказав Ганс, притулившись до свого коня і переводячи подих. «Я подумав, може, нам вдасться врятувати людей, що залишилися там. Якщо ти пошлеш залишки нашого резерву в бій, він загине. Люди потрібні нам тут». Ендрю глянув на Ганса, усвідомивши нарешті різницю між ними. Він готовий був ризикнути всім заради порятунку частини людей. Думка про те, що він зробив із Готорном, постійно переслідувала його. Ганс же мав сили змиритися з неминучими втратами в разі потреби. Ти нічого не зможеш для них зробити. Ті, хто здатний пробитися через ворота, мають зробити це самі. Давай хоча б подивимося, запропонував Ендрю, намагаючись вгамувати внутрішній біль. Притуливши до стіни приставні сходи, вони забралися на дерев'яне укріплення, незважаючи на стріли, що сипалися на них. Біля воріт юрмилися солдати й ополченці, увічай намагаючись пробитися в місто. Тугари наступали з усіх боків. «Тридцять п'ятий полк сюди!» Скомандував. Мить по тому люди в блакитній формі забралися на стіну і почали поливати вогнем кільце наступаючих, що стискалося навколо кубки людей, охоплених жахом. Убиті падали з укріплень, але солдати, попри це... Продовжували стріляти, щоб рятувати відступаючих товаришів. Поступово дедалі більше людей проникало всередину через ворота, оскільки тугари не мали змоги переслідувати їх так само невідступно під натиском рушничного вогню досвідчених ветеранів, які не хибили. Раптом у натовпі Ендрю побачив ноші і одразу ж упізнав того, хто лежав на них. Щойно ноші було внесено у ворота, їх тут же закрили. Стіни навколо палах котили. Старі колоди загорялися від нескінченного потоку вогненних стріл. Люди вже почали тікати від всепоглинаючого вогню. У жаху Ендрю дивився на куку людей, які не встигли сховатися і тепер відчайдушно билися з тугарами, що оточили їх. Ендрю зістрибнув з укріплення і побіг вулицею. У натовпі майнули ноші, і він почав пробиватися до них. Зупинивши санітарів, він нахилився до пораненого. «Калин, друже мій!» Вигукнув Ендрю, і погляд його впав на те місце, де замість правої руки під ковдрою була порожнеча. Калин. Опустившись на коліна, він обережно доторкнувся до друга. Калинка поворухнувся і спробував усміхнутися. «Ця рана здорово допоможе моїй кар'єрі політикенки», – пожартував він. «У нашого народу тепер два одноруких кандидати в президенти». Ендрю не міг не посміхнутися, беручи приклад із калинки, який зрігав здатність жартувати навіть зараз, коли світ навколо рунувався. «Твоя Кетлін врятувала мені життя», – прошепотів калинка. «Вона хороший лікар». «Кетлін». Вона вибралася звідти. Голос Ендрю затремтів від хвилювання. «Звісно», – прошепотів калинка, починаючи втрачати свідомість, голос його став глухим. «Вона сказала, що піде одразу за нами». Селянин спробував сказати щось ще, але свідомість залишила його. «Віднесіть його до доктора Вайса в собор», сказав Ендрю. Оце он стояв і дивився на зачинені ворота. «Ти маєш повернутися на свій пост, синку», тихо сказав Ганс, поклавши руку на плече Ендрю. «Будь вони прокляті!» Хрипко прошепотів Ендрю. Обхоплена страхом, вона дивилася на фігуру, що височила у дверях. Один із поранених, хитаючись, Підвівся на ноги і спробував підняти мушкат. Зніясшая йому голову одним ударом меча. Тугарин заревів від захоплення. Дедалі більше тугар проникали всередину, сміючись і кричачи, їхні мечі механічно опускалися, вбиваючи. Вона поглянула на пораненого. Нога його була наполовину відірвана, і з артерій хлистала кров, яку вона щойно гарячково намагалася зупинити. Принаймні він ніколи не дізнається, подумала вона. Мовчки вона чекала кінця. Однак тугари не звертали на неї уваги, завершуючи криваве побоїще. Але ось один із тугар, оскалившись, рушив до неї. І цієї самої миті в приміщенні пролунав грізний рев, що змусив її здригнутися. У дверях стояв тугарин, одягнений у золоті обладунки. Усі тугари, як один, у страху низько схилилися перед тим, хто увійшов. Одягнений у золото воїн пройшов уздовж палати, дивлячись на результати різанини й тих поранених, хто вижив і лежав на підстилках, героїчно чекаючи свого кінця. Тугарен підійшов до Кетлін і зупинився, дивлячись на неї. Його зуби поблискували у відблисках полум'я. Озирнувшись, він швидко щось сказав, і до нього з поклоном наблизився старий воїн. "Ти лікар?" запитав її кубата російською. Здригнувшись від несподіванки, Кетлін кивнула. Кубата вказав на молодика, що лежав на столі. «Ти намагалася вилікувати його?» М'яко запитав він. «Так, і все заради того, щоб його забили ваші воїни», холодно відповіла вона. «Тепер я краще дозволю йому стекти кров'ю. Це більш гуманно. Я обіцяю йому життя», – сказав Кубата. «Я даю йому звільнення від ями. Тепер лікуй його». Кетлін, намагаючись вгамувати тремтіння в руках, взялася до роботи, Підчепила нитку, швидко стягуючи артерію, відрізала, знову стягнула. Нарешті більшу частину м'язів було відрізано. Взявши пилу, вона розпилила кістку. Потім скальпелем зрізала плоть, що залишилася. Загорнула всередину шматки шкіри, що висіли, і зашила рану. Закінчивши, вона випрямилася, по її тілу пробігло тремтіння. «Ти, Янкі!» – спокійно оголосив Кубата. «Я не знаю жодної людини, хто б зміг зробити те саме, що й ти. Навіть серед мого народу. Ви просто занадто зайняті різаниною», – парирувала Кетлін. «Я чув багато від людей-вазіми, які втекли від командира Янкікіна. Вони кажуть, у нього є жінка. Це ти». Кетлін промовчала. Кубата повільно похитав головою і звернувся до мусти. Той, оглянувши кіннату, щось сказав Кубаті у відповідь і попрямував до виходу. Зупинившись у дверях, він вказав на Кетлін, віддав коротку команду і вийшов. «Що він сказав?» – нервово запитала вона. «Що тут багато хорошого м'яса?» – незворушно відповів Кубата. «А я?» – «І ти теж», – м'яко сказав Кубата. Звуки битви затихали разом із заходом сонця, так що Ендрю, який сидів разом зі своїм штабом на запруженні людьми площі, на мить подумав, що він оглух, як інакше можна було пояснити цю раптову тишу. Відчуваючи себе до межі стомленим, він встав і подивився навколо. Усі замовкли в очікуванні, насторожено призираючись. Мітчелєл вийшов із собору із запискою в руці. Взявши записку, Ендрю прочитав її і передав Гансу. «Ну що ж, цікаво, що вони скажуть», – незворушно сказав він. «Гансе, ходімо зі мною. Ваша святість, ви до нас не приєднаєтеся. І передайте Емілу, що його ми теж чекаємо». Він попрямував до свого коня. Утрьох вони йшли вниз по забитій народом вулиці, освітлені пожежами, які пожирали дерев'яну стіну. Люди на вулиці затихали, коли вони проходили повз, мовчки дивлячись на своїх ватажків. Жінки, діти, старі та інваліди покинули свої оселі, щоб відшукати серед воїнів своїх близьких. Більшість із них плакали, вдивляючись в обличчя солдатів. Інші, які знайшли близьких живими, міцно притискалися до них. «Що в нас залишилося?» – запитав Ендрю. «Три передові дивізії майже роздиті. Багато частин втратили по 60, а то й 70%, – відповів Ганс. Велика частина артилерії із зовнішньої стіни також втрачена. Є, що правда, ще одна дивізія в запасі і батальйон знарядь. Приблизно так. А ополчення? Роздите, Ендрю. Багато хто з них зараз шукає свої сім'ї. Вони битимуться, коли прийде час» але вже без жодної організації. Це будуть розрізнені вуличні бої. Отже, в нас три тисячі людей у вцілілій дивізії та близько чотирьох тисяч неорганізованих воїнів уздовж стін. Так, усе так. За моїми підрахунками, ми розбили принаймні десять їхніх великих частин, але в них є ще п'ять, а можливо, і десять у резерві. Ну що ж, принаймні ми показали їм, як треба битися, сухо сказав Ендрю. Але цього, на жаль, недостатньо. Підійшовши до краю стіни, Ендрю був приголомшений виглядом вогненної безодні, що пожирала останню лінію оборони в північній частині міста. У деяких місцях шматки стіни вже овалювалися в дощі іскор, розмухуваних західним вітром. Частина будівель у нижній, північній частині міста також палах котіла у вогні, виганюючи ще тисячі людей під захист верхнього міста. У темряві височив уцілілий шматок стіни, східні кам'яні ворота все ще були зачинені. Кубка людей із команди Одональда стояла біля воріт. Їхні знаряддя були розставлені впоперек вулиці. Одональд, накульгуючи, пішов на зустріч Ендрю. «Вони раптом відступили, і ми побачили кілька тугар із білим прапором, сказав Одональд. «Ми вбили двох, але вони продовжували стояти на місці. Ми зрозуміли, що вони вимагають переговорів. Я оголосив про припинення вогню, послав тобі записку». «Добре», – сказав Ендрю, – «ходімо розберемося». Видершись на ворота, Ендрю подивився на освітлене пожежею поле. На півночі він побачив палаюче нижнє місто, яке починало руйнуватися, дерев'яні стіни старого міста від краю до краю були у вогні. Місцями стіни вже завалилися, заяли чорні діри. За новим містом виднілися темні плями частин Тугарської армії, які вишикувалися по десять тисяч в очікуванні останнього штурму. Попросивши факел... Ендрю підняв його на собою, за ним рушили Ганс і Касмар, до яких приєднався і Еміл, який поспішно видерся сходами. Його форма була вся в крові. Чи присутній тут той, кого звуть Кін, а також глава Суздальської церкви і лікар'янки. Прокричав оповіщувач, що наблизився до них. «Ми тут. Я тугарський оповіщувач. Одного разу я вже приїжджав до вашого міста, але був ображений вами. Тепер, як я й обіцяв, я повернувся за наказом мого каркарта мусти повелителя всіх тугар і худоби. «Чого ти хочеш?» – холодно запитав Ендрю. «Здачі в полон усієї суздальської худоби та янки. Ваша армія витіснена з поля, тіла ваших людей наповнюють шлунки наших воїнів, а ваші трухляві стіни на півночі просто смішні. Ваш опір зламано, і ми зволили запропонувати вам наші умови. Продовжуй, промовив Ендрю» й сподіваючись, що є ще шанс, хоча він знав, що надії його марні. Я говоритиму лише з людиною церкви, а не з Янки, який усе це затіяв. Суздальці зобов'язані негайно здатися орді. Місто буде зруйновано на покарання за непокору, але ми пощадмо жителів, стягнувши Данину лише п'ятьма з кожних десяти. Решту буде відвезено в інші місця, і там їм буде дозволено відбудуватися на ново. Вам, Янкі, ми також пропонуємо життя. Але ви станете служити Орді. Тим, у кого є які-небудь здібності та навички, ми дамо відповідне заняття. Але перш ми вимагаємо, і це наше право, щоб ви розповіли нам, як зупинити хворобу віспу. Якщо ви відмовите нам, пощади не буде нікому, всі потраплять у наші забійні ями. Знайте, ваша відмова означатиме також смерть мільйонів від віспи. Це наші умови. Відмовитися, місто стане нашим. Не будьте дурнями, «Ви ж знаєте, що ви програли». З болем у серці Ендрю глянув на товаришів. «Усе закінчилося так, як я й боявся», – тихо сказав він. «Ми зробили все, що було в наших силах, але їхнє військо значно більше». Касмар подивився на Ендрю і поклав руку на плече молодого офіцера. «Але ви показали нам, що означає бути людьми», – сказав патріарх з усмішкою. «Якщо ви вирішите здатися, ваша святість, я прийму цей вибір». Кілька хвилин священик мовчки стояв, ніби промовляючи молитву. Ні, сказав він нарешті, порушивши мовчання. Я думаю, ні. Але сотні тисяч могли б вижити, слабо заперечив Ендрю. І знову жити як худоба. Бо яри та церква товстітимуть на своїх угодах, згодовуючи свій народ тугарам. Я волію, щоб цієї останньої ночі ми показали цим тварям, що люди не повинні бути рабами. Нехай наші люди згорять у вогні але вони очистяться і помруть уже не тваринами. Такого тугари ніколи не забудуть. Можливо, те, що ми зробимо, прокотиться відлунням по русі разом із мандрівниками, і це дасть надію іншим. У глибині душі вони повинні розуміти, що ми особлюємо зміну світопорядку, адже, підкорившись їм, ми показали б, що ми тварини, якими вони хочуть нас бачити. Я не пошлю свій народ у забійні ями. «Боже, благослови тебе, сину мій!» – сказав священик і перехрестив Ендрю. «Якщо ти захочеш зібрати своїх людей і відплисти звідси на вашому кораблі, я зрозумію цей крок. Можливо, тоді ти зможеш потім битися десь іще. Господи, допоможе мені!» – подумав Ендрю. Ось він, кінець, збулося те тяжке прочуття, яке так довго мучило його. Як він намагався відтягнути цей момент боячись водночас, що його марна надія на перемогу свободи призведе до загибелі не тільки його полк, а жителів Суздаля. «Ми будемо з вами до кінця», – сказав Ендрю. «Якщо ми дамо їм секрет вакцинації, вони використають його для того, щоб виростити нових рабів», – сказав Еміл, намагаючись привести до внутрішньої згоди свої уявлення про свободу та необхідність порятунку життя. Касмар кивком запропонував Ендрю дати відповідь, і Ендрю, в якому холодне каяття, що сковує волю, Боролуся з гарячою хвилею ненависті, що підіймалася в ньому, ступив до краю укріплення. «Ви отримаєте нас, коли ми будемо мертві», – крикнув Ендрю. «Ми спалимо наші трупи, щоб вони не дісталися вам. Якщо хочете взяти місто, вам доведеться пройти до нього по трупах своїх же воїнів». Оповіщувач, приголомшений відповіддю, похитав головою. «Тоді нехай станеться те, що приготуване небесами», – відповів він, «а я пошукаю ваші потрухи, коли все закінчиться». А тому, кого звуть Кін, мій пан волів передати, що худоба на ім'я Кетлін буде подана йому на стіл на Бенкеті після битви. Бог прокляне тебе навічно!» Крикнув Ендрю, потягнувшись за револьвером. Але поки він діставав його тремтячими руками, вигукуючи прокляття, оповіщувач уже скакав геть на повних мах. Друзі стояли, застигши від жаху. Нарешті Ендрю повернувся до них, обличчя його було неживе. Готуте людей холодно наказав він. Вишикуйте тридцять п'ятий полк і артилерію на головній площі. Там ми приймемо останній бій. Я казав тобі, що вони дадуть таку відповідь, сказав Кубата Мусті, який похмуро слухав доповідь оповіщувача. Я хочу, щоб місто зрівняли із землею до ранку. По можливості беріть полонених для нашого столу. І так уже занадто багато м'яса пропало даремно, заявив Муста Холодно. Покінчимо з ними, вони прокляття цього світу. «У глибині душі ти знаєш, що я маю рацію», – м'яко заперечив Кубата. «Цього не мало статися. Однак це сталося», – заревів Муста. «Я втратив три рази по десять тисяч мертвими і двічі постільки ж пораненими. Я хочу змусити їх заплатити за це. І пустити самим собі кров до повного вимирання». Кинув Кубата. «Те, що ти хочеш, уже майже зроблено, мій карт». Вигукнув Тула. «Дозволь тільки мені закінчити». Муста стомлено кивнув, і коли Тула галопом поскакав на північ, нарги дали сигнал до початку битви. «У глибині душі ти знаєш, що я маю рацію», – знову прошепотів Кубата. З поблідлим обличчям Муста дивився на старого товариша. Він змусив себе посміхнутися. «Напевно, сьогодні ту сталося занадто багато такого, що вже не дозволяє повернутися до того, чого я хотів раніше. Твій час минув, мій друже. Але не покидай мене цієї ночі». А жінка? запитав Кубата, наче тільки но згадав. А що жінка? Я хоч отримаю трохи задоволення, коли ласуватиму її мозком. Так жорстоко е гідному супротивнику, який боровся за те, щоб врятувати свій народ. Зривати свій гнів на невинній людині хіба від цього щось зміниться? Так. Вона може багато чого навчити нас у цілительстві. Можливо, навіть відкриє секрет, як зупинити віспу. Але важливіше інше. Просто вона гідна нашої поваги, як і кін, мій карт, якщо ти справді хочеш цього, мені сумно за тебе. Я служитиму тобі цієї ночі, але, муста, я більше не зможу називати тебе другом. Муста повернувся до нього, силкуючи щось сказати, але його слова заглушив наростаючі гуркіт дитви. Північна половина війська рушила в атаку і за лічені хвилини з гуркотом знесла обгорілі стіни. Воплі сотень тисяч людей понеслися з міста коли тугари з переможним криком увірвалися в нього. «Замкнути кільце з півдня!» – скомандував Муста. «Я хочу, щоб решта всіх увійшла через цей пролом. Я не хочу більше витрачати життя наших воїнів на штурм ще в цілілих стін. А тепер увійдемо в місто і покінчимо з цим кровопролиттям», – сказав Муста. Його голос тремтів, і Кубата знав, що це від глибокого смутку.